Розділ 2. Ліза з матірю вечеряли. Місіс Кемп була жінка похилого віку, низенька, досить повна, червонолиця, сивим високозачасаним волоссям. Вже багато років вона була вдової. За самої смерті чоловіка оселилась з Лізою в будинку на Вір-стріт, на першому поверсі, кімнатою з вікнами на вулицю. У цій кімнаті вони зараз і сиділи. Чоловік місіс Кемп був солдатом. Від вдячної вітчизни вона отримала достатню пенсію, щоб не померти з голоду. З карами на життя та іншими випадковими заробітками місіс Кемп вдавалось назбирати гроші на випивку. Ліза сама себе утримувала, Вона працювала на фабриці. Того вечора місіс Кемп була не в дусі. «Лізо, де тебе цілий день носило?» Я гуляла на вулиці. Вічно ти на дворі, коли матері погано. Я не знала, що тобі погано, мамо, відповіла Ліза. Нема такого поняття, щоб піти і подивитися, як там мати. Ліза промовчала. Нині ревматизм зовсім замучив. Всі кістки ломить, не знаю, куди ноги подіти. Лікар говорить, що потрібно все розтирати, та й розтирати. А розтирачки не виписав. Тільки куди там розтирати? Розтирати нікому. Рідна дочка вештається, невідомо де. Вчора ти на ревматизм не скаржилась, говорила Ліза. Зрозуміло, що ти робила. Тобі закортіло новою сукнею похизуватись. Усі гроші тринкаєш. Немає, щоб матері віддати. Мати б на чорний день відклала. «А по-твоєму виходить, що мати в обносках ходить, а донька вибирається. Відомо, мати стара, мати нікому не потрібна». Ліза не відповідала. Аргументи місіс Кемп були вичерпані. Вона знову взяла й заложку. Порушила мовчанку Ліза. «Мамо, у нас нові сусіди. Ти бачила?» «А що за люди?» «Я не знаю», – бачила здоровенного бородатого дядька. Начебто він на тому боці оселився. І Ліза трохи почервоніла. «Пристойна людина тут не оселиться», – прокоментувала місіс Кемп. «Я вже з рахунку збилась. Скільки приїжджали, скільки від'їжджало. Ось раніше, пам'ятаю, народ зовсім інший був». Вони перестали вечеряти». Місіс Кемп підвелась, допила залишки пива і виліла. «Вимий посуд, Лізо, а я підопровідаю місіс Клейтон. У неї днями диня народилась, та ще й дев'ятеро по Не розумію, як Господь якогось й не прибере». Після такого благочестивого зауваження місіс Кемп вийшла з дому і попленталась до сусідки. Ліза й не подумала мити посуд, який було наказано. Натомість вона відчинила вікно, сіла поруч, наклала ліки на підвіконня і почала дивитись на вулицю. Сонце зайшло, густішили сутінки, небо темніло, з'явилися перші зірки. Вітру так і не було, тим м'якшою і приємнішою була прохолода, що вповзала до кімнати. Добрі лізані сусіди, як і раніше, сиділи біля дверей, обговорювали вічні теми. Проте з наближенням ночі дещо втратили актуальність. Хлопчики, як завжди, грали в крикет, тільки змістились на далекий край вулиці, так що крики їх долітали до Лізи вже приглушеними. Ліза сиділа, обома руками підпираючи підборіддя, вдихала прохолоду. Вечірнє умиротворення на неї якось дивно подіяло. Була субота, Ліза згадала, що завтра на фабрику не потрібно. Чомусь вона втомилась. Не сильно, але все ж таки. Мабуть, давався в знаки день, багатий на враження. Загалом Ліза раділа, що довкола так тихо. З приходом сутінків саме життя ніби завмирало. Ліза як не дивно отримувала насолодові тиші. Здавалося, вона могла просидіти ось так цілу ніч, вдихати прохолоду, насолоджуватись тишею, дивитись на зірки. Ліза була дуже щаслива і в той же час відчувала якийсь новий смуток. Чомусь їй хотілося навіть заплакати. Раптом перед відчиненим вікном з'явився темний силует. «Хто ти?» Спитала Ліза, бо в темряві не впізнала чоловіка, що стояв за вікном. Лізо, це я? Том? Ну, так, перед лізою стояв юнак з рідким світлим волоссям, тонкими рудуватими вусиками, через що здавався майже хлопчиком, з блідим, в тім чесним обличчям, з блакитними очима і манерою ці очі ховати, що слабо в'язалась із загальним враженням. Людини чесної До того ж, коли з ним розмовляли Юнак немалосердно червонів «Чого тобі?» Запитала Ліза «Я думав, ти зі мною прогуляєшся?» «Ні», – відрізала Ліза «А вчора обіцяла?» «Вчора було вчора, а сьогодні є сьогодні» Резонно зауважила Ліза «Ходімо, пройдешся, Лізо» Я сказала, не піду «Лізо, мені треба з тобою поговорити!» Лізані руки лежали на підвіконні, і Том накрив їх своєю. Ліза відразу відсмикнула руку. «Я не хочу з тобою розмовляти!» Втім, Ліза все-таки поговорила з Томом. Саме вона сказала наступну фразу. «Слухай, Томе, ти не знаєш, що за тип на вулиці оселився, такий здоровий і з темною бородою?» «Це той, який тебе сьогодні поцілував?» Ліза спалахнула і дуже несподівано вигукнула. «Поцілував та й поцілував, а тобі-то що?» «Мені нічого, я тільки оточняю, чи не він?» «Він! Його звуть Блейкстон, Джим Блейкстон Я з ним говорив тільки раз Він винайняв дві кімнати в дев'ятому будинку під дахом Цілих дві? Нащо йому? Як то нащо? У нього п'ятеро хлопців. Хіба ж ти не бачила його дружину? Здорова така, товста тітка. А так зачісується, обрегочеся». То він одружений? Знову повисла мовчанка. Ліза роздумувала. Том стояв під віконцем, дивився на неї. То що, лізо? Підемо, прогуляємось. Нарешті спитав він. «Ні, я не піду», – відмовила Ліза трохи м'якше. «Пізно вже». «Лізо», – почав Том і густо почервонів. «Чого?» «Лізо!» Він не міг продовжувати. Він жорстоко заїкався від збентеження. Ліз, «Лізо, я тебе кохаю, Лізо!» «Тьфу!» Том насмілився і взяв Лізану руку. «Лізо, ти ж сама знаєш, я тепер 23 шиліни на тиждень маю, та від матері деякі меблі залишились». Дівчина мовчала. «Лізо, підеш за мене, я тобі буду добрим чоловіком. Буду, ніколи не скривджу, щоб мені провалитися, ти ж знаєш. Я не забулдига якийсь, виходь за мене, а?» Ні, Томе, тихо відповіла Ліза Лізо, виходь за мене Я не можу, Томе Чому ж ми ж з тобою ціле літо гуляємо? Тепер все по-іншому Ти ж більше ні з ким не гуляєш, а, Лізо? Квапливо уточнив юнак Ні, справа не в цьому Тоді чому ти не хочеш вийти за мене? Лізо, я люблю тебе Мені жодна дівчина так не подобалась, як ти Томе, я ж сказала, я не можу стати твоєю дружиною У тебе хтось є, так? Та нікого в мене немає Тоді чому? Вибач, Томе, ти мені не настільки подобаєшся, щоб ти заміж Ех, Лізо Темрява приховала її обличчя Але Ліза вловила біль у голосі схвильована раптом жалістю, подалася вперед, обняла Тома за шию і поцілувала в обидві щоки. «Скоро минеться, друже! Було б через кого!» Зачинила вікно і відбігла в дальній кут кімнати.